Розділ 33. Є в Аравії річки, у яких лише середня течія відкрита людському погляду, а початок і кінець ховаються в підземних глибинах. Життя хоч і на середину, можна уподібнити такі річці. Все, що ми про нього знали, належить до його середнього віку, від 20 до 50 років. Дитячі ж роки, так само, як і старість, були невідомі. Вісім гробниць у різних частинах світу носять його славне ім'я. Де серед них справжня? Та, можливо, її немає серед цих восьми. Може, гідною йому гробницею стало море або гірська туманна ущелина, а над гробним плачем над ним було дике завивання морського урагану, чи зловісний, повільно тяжкий гул сніжної лавини. Стосовно витоків його буття, відомо, що народився і зріс він у Бухарі. Проте як він жив у дитинстві, які могутні ковалі гартували його серце, які майстри відточували його розум, хто з мудреців відкрив йому природу його невгамовного духу, усе це залишилося дотепер невідомим. Але сказано в книгах, приховано сьогодні, відкривається завтра. Мандруючи місцями, де залишив свій слід, Ходжана на середін, ми переконалися в істинності цих слів. З-поміж зібраних нами переказів про нього, є кілька крупинок від самого витоку його днів. Цього замало для окремої книги про його дитинство, але цілком достатньо, і навіть забагато – щоб позбавити нас права на мовчання. Хай же розповідь про його дитячі роки знайде собі тут місце і відкриє собою третю частину нашої книги. Дехто може кинути нам до тір, що ми повернули вбік з прямої дороги нашої оповіді. Відповімо словами поета, невеликій розуму людини, яка вміє ходити тільки навпростець, і не підбирає золото, якщо воно лежить трохи осторонь. Інші скажуть, що ми невміло вплили у книгу цю оповідь, що варто було б знайти інше, більш відповідне місце ми не будемо сперечатись, але нагадаємо прислів'я. Таньга не перетворюється на динар, якщо перекласти її з правої кишені до лівої. Тепер перейдемо до розповіді про дитинство нашого героя. Насамперед ми мусимо спростувати поширену думку, нібито Ходжа на Середін народився і виріс у сім'ї бідного бухарського сідельника Шермамеда. Тут аж дві похибки. По-перше, Шермамед був не сідельником, а гончарем. По-друге, в його будинку Ходжа на Середін не народився, а тільки виріс. Річ у тому, що Шермамед, якого донині вважали рідним батьком Ходжина срідіна насправді був його прийомним батьком. Цю обставину ми і покладемо в основу нашої розповіді. Гончар Ширмамед був досить вправним майстром, особливо щодо виготовлення великих у людський зріст горщиків, так званих танурів призначений для зберігання води. Честь і гідність майстра полягають у тому, щоб його танури зберігали воду завжди холодною і свіжою, тим холоднішою, чим спекотніший день. Шермамет спагнув таємницю змішання в належних частках глини, піску, розмолотого кам'яного пилу і попилу від саксаулу. Таємницю випалу і подальшого поступового охолодження. Його танури виходили з печі дзвінкими, пористими, і в спекотний день справно потіли, вкриваючись, мов би, сріблясто-сизим водяним шовком. Горщики приносили Шермамеду непоганий дохід. Він жив, не знаючи нестатків, зумів навіть до старості завести деяке господарство, будинок, сад, виноградник, дві скрині, повні всілякого добра. Проте він вважав себе нещасним, жорстоко обділеним життям. У його домівці не було дітей. Молитви, багаторічні пожертвування, знахарі, замовляння – все було випробовано ширма медом. Марно. Його дружина залишалась безплідною. Так вони обоє перейшли у старість. У будинку завжди панував бездоганний порядок і благочинна тиша. Посуд стояв у нішах, які роками не оновлялися, бо жодної чашки не розбивалось, шовкові ковдри здавалися купленими вчора. Але така благочинність до душі тільки черствим себелюбцям, а ширмамед таким не був. О, як би зрадів він, коли б одного разу весь цей посуд був перебитий вщент до останньої чашки, необережно кинутим м'ячем, а шовкові ковдри пропалені наскрізь палаючим вугіллям, добутим із вогнища з метою всебічного дослідження його властивостей. Раніше вони з дружиною говорили про дітей і разом сумували. Під старість... Коли всяка надія зникла, перестали й говорити, бо відчували себе винними один перед одним і сумували кожен окремо, мовчки. Якось наприкінці квітня, коли вже обпали в маленькому садку всі пелюстки з персиків, абрикос і яблень, і лише присадкувата айва, що зберігала на гілках горбувату рожеву красу, надвечір Прокинувшись від сну після обіду, ширмамет ненамисно порушив мовчазну домовленість не говорити про дітей. Знаєш, що мені наснилося? сказав він. Нібито у нас народився син. Такий здоровий, галасливий хлопчисько. Старався зіщулилась, пригнулась, подивилась благальними очима, немовби кажучи пробач мені. Він зітхнув і відвернувся. Можливо, прощення слід було просити йому. Весь вечір пройшов у задумливому мовчанні. Стара почала готувати вечерю, а Шермамет пішов оглянути шість нових горщиків, що стояли вздовж рожі і були призначені на продаж наступного дня. Це були танори розміром більші від звичайних, «Мабуть, вони по три на гарбу не вмістяться, а тільки по два», – міркував Шермамет, прикидаючи, скільки йому коштуватиме перевезення горщиків на базар. Потім вони повечеряли і лягли спати. Прокинувшись вночі, Шермамет побачив свою стару навколішки перед відчиненим вікном. Сильний місячний потік освітлював її всю – до останньої зморшки на обличчі. Вона молилась. Шермамет прислухався до її молитви. Вона просила Бога про дитину. божевільна В 60 років. І шепіт її був божевільний. Вона вже не пам'ятала себе і зверталася до Аллаха з докорами. Уся багаторічна скорбота, невгамовна жага материнства, самотність, туга, незіснених сподівань, все було в цьому шепоті. І все-таки в ньому була й віра, всупереч всьому, всупереч розуму і очевидності, самогутній. Вона рванула сиві, безсило повислі патли, повалилась обличчям вниз, якось незграбно випнувши кістляві крижі під білою сорочкою, і глухо застогнала. Слів у неї більше не було. Гаряча судома здавила груди шермамеда, сповнений нестерпної жалості до старої і ніжності. Він замер на ліжку, закусивши подушку, аби стримати сльози, що кликотіли в ньому. Стара недовзі лягла на своє місце, поряд. Ширмамед не ворушився. Вона теж не ворушилась. Обоє знали, що другий не спить, але жаліли один одного, вдаючи ніби сплять, і прикидаючись, що взаємно вірять цьому нехитрому обману. Жодного слова не було сказано між ними до світанку, але багато було сказано подумки без слів, і вони взаємно пробачили один одному, зрозумівши, що живуть єдиним життям. Він для старої вона для нього, і ніякої окремого життя у них вже давно немає. Це була для Шермамеда тяжка ніч. Він з полегшенням зустрів ранок, сподіваючись сховатися за звичними турботами від скорботних, жалісливих думок. Було дуже рано, ранішнє світло ще не втратило своєї синяви, тільки починало розвиднюватись. До в'їзду на базар залишалося не менше двох годин. Шермамець знову взявся оглядати і обстукувати горщики. На легкі удари паличкою вони озивалися чистим дзвоном, без деренчання, без притуплення, що свідчило про тріщини або інші вади. Так він оглянув п'ять горщиків і підійшов до шостого, крайнього. Що за диво? Шостий горщик озивався. На удар не дзвоном, а писком. Шермамет безмірно здивувався, вдарив паличкою ще раз і знову почув писк. Але тепер уже було зрозуміло, що пишіть не сам горщик, а щось живе у горщику. Хто б це міг туди забратись? Кошеня, цуценя, пташеня? Яким чином? Але воно там було. І воно пищало. Шермамед спробував заглянути в горщик і побачив лише темряву. Довелося запустити вглиб руку. Горщик був глибокий, шермамед лежав на ньому, бо інакше рука не діставала до дна. Ось він намацав якесь батяне ганчір'я. Потім він сіпнувся, поспішно витягнув руку, уважно оглянув сліди зубів. Той у горщику схопив старого за палець. Він не тільки пищав, він ще й кусався. Вже можна було здогадатись, хто у горщику, але Шермамед не вірив собі. Переляканий і приголомшений, він приніс долото, дерев'яне калатало і почав вибивати у горщику отвір. Руки старого тряслись, долото совалося і ковзало, удари були неточні. Той у горщику затих, і не ворушився. Зате, коли обколоно з усіх боків стінка вивалилась, і в середину горщика вільно хлинуло світло і свіже повітря, який пронизливий крик вилетів звідти на зустріч їм. Шермамед схопив живу анциркову грудку і витягнув. Вона билася, звивалася в його руках і волала, волала надсадним сердитим криком. Тривожена і перелякана, вискочила стара. «Що це? Звідки це, милостивий Аллах? Як ти його тримаєш? Дай сюди!» Вона вихопила з рук Шермамеда анчаркову грудку, і вона, ніби через чари, миттю затихла. «Де ти взяв його? Ну що ти мовчиш? Де?» Глядий Шермамед, якому через усі ці справи відібрало мову, мовчки вказав на горщик. А через низеньку огорожу вже заглядав сусід, розбуджений криками. А другий сусід, що ночував на доху, сиплим сонним голосом, питався зверху. «Що там трапилось у вас? Злодії? Пожежа?» Стара кинула навколо ревнивий погляд і, міцно притиснувши до висохлих городей живу знахідку, швидкими кроками пішла в будинок. Цікавих сусідів побільшало. Ще двоє дивилися через огорожу з другого боку, і теж питали що трапилось? Ось, знайшов угорщику, повторював шермомет, лежав у горщику, довелося розбити. Додати до цього він нічого не міг, бо на вигадки був нездатний. Подія ж така трапилася неймовірна що потребувала негайних тлумачень, припущень та здогаток чим ретельно зайнялися сусіди порушивши вранішню тишу гулом збентежених голосів не минуло й хвилини як ще двоє сусідів прибігли подивитись заявивши про своє нетерпіння гучним стукотом у хвіртку і ще двоє і ще один Тісний двір наповнився людьми Оглядали горщик, землю, хвіртку, може, якийсь слід, нічого. Немов той звалився звідкись з неба і потрапив просто в горщик. З будинку почувся голос старої, вона кликала Шермамеда. Рятуючись від невгамовної цікавості сусідів, він поспішив до неї. У будинку на скрині, на шовковій ковдрі, серед подушок, він побачив його. І відразу ж в одну мить пізнав. Це був хлопчисько з його сну. Подивися, немов танучим голосом, сказала стара. Подивися, шермамеде, у нього зуби. Шермамед наблизився до скрині. Хлопчисько засукав ногами назустріч йому, замахав руками, залементував, витріщивши очі і широко роззявивши рота. І приголомшений Шермамед Побачив у нього в роті два ряди рівних, сліпучо-білих, міцних і гострих зубів. Було від чого запоморочитися голові і затьмаритися розуму. Зуби! Унемовляти! Шермамет відчув слабкість в ногах і завмирання в серці, пригадавши, що той у вісні теж був зубатий. До будинку війшло диво. Це було зрозуміло Шермамедові, зрозуміло і старій. Припавши до плеча чоловіка, вона пришепотіла в сльозах. Я знала, що це буде, я завжди знала, тільки не знала коли і як. За тогочасними бухарськими законами, найду дозволялося всиновляти не раніше, ніж через три місяці, якщо впродовж цього терміну його батьки не давали звістки про себе. Три місяці глашатиї на головній базарній площі виголошували фірман, який повідомляв усіх жителів бухари, усіх іноземців та інших, що в гончарній Слободі, у домівці гончара Шермамеда, знайдена в горщику дитина чоловічої статі приблизно п'яти місяців від народження, котра має відмінну ознаку повний рот зубів, яких у цьому віці не повинно бути. Глашатою виголошували фірман щодня тричі, вранці, опівдні півдні і ввечері. Справді, далеко не всякому вдається входити у світ з таким галосом. Цей галос навколо маленького насередіна став немов би прикметою його майбутнього життя. Нелегко далися Шермамедові ці довгі три місяці, а стара зовсім змучилась. Кожен день зустрічала вона зі страхом. Прийдуть, заберуть!» Від скрепу хвірт її кидало в жар. Вона наїжачувалась, подібно до вовчиці, готової до останнього подиху захищати своє маля. За парадою сусідок вона віднесла свої золоті сережки, весільний подарунок, одному базарному писареві. Аби він склав кляузний питальник для викриття у брехні тих шахраїв, які спробують видавати себе за батьків маленького Населіна. Стара заздалегідь пройнялась ненавистю до них і навіть не припускала думки, що вони можуть бути не шахраями. Писар висохлий сутяга з жовтим, пористим обличчям, витягнутим вперед і по лисячому загостреним виявився майстром своєї справи. Він склав 86 запитань, розташувавши їх з надзвичайною хитрістю. Послідовно поставлені тій чи іншій людині, вони будь-кого перетворювали на розбійника, здійснювача безлічі лиходість, з яких нічні грабіжки по дорогах і дітовбивство були ще й не найгіршими. Побоювання виявилися марними. Минув 90-й день останній, і ніхто не прийшов за найдою. А на 91-й день Мула в присутності належної кількості свідків вчинив у мечеті обряд усиновлення. Ось з яких обставин з'явився ходжа на середін у домі гончара Шермамеда. Із подальшого відомо, що вигодовували його по черзі. Усі жінки гончарної слободи, які мали немовлят. Ми не знаємо, скільки він мав братів і сестер по крові, але молочних у нього було дуже багато. Тут знову ж таки можна вгледіти перкмету. Ще в колисці він вхитрився поріднитися з усією гончарною слободою, як пізніше поріднився з усім світом. Розповідають, що хоча у ранньому дитинстві він мав сильний зубний сварбіж, тягнув до рота і гриз, що попало, але жодного разу не вкусив грудей годувальниці. Він зростав дуже стрімко. У три роки йому давали на вигляд п'ять, а за розумом ще більше. У три роки він знав безліч слів, розумів закони їх сполучення і розмовляв, дивуючи дорослих правильністю свого мовлення. З дивною проникливістю він здогадувався про властивості і призначення оточуючих предметів – прятки, сокири, пили, кліщів, ножиць, бурави, праски та інших. У чотири роки він вперше сів за гончарний круг і відразу зробив на невимовний подив Шермамеда такий горщик, хоч на продаж. Усі речі з повною готовністю Відкривала йому свої таємниці. Ставалося, він не пізнавав світ, а взнавав, німоби не, не вперше прийшов на землю, а повернувся, як повертається з далекої, багаторічної подорожі додому, де все відоме, знайоме і лише трохи забуте. Серед інших особливостей його дитинства згадують про дивну задумливість, що іноді вечорами відвідувала його, тоді він усамітнювався і мовчав. У такі хвилини погляд його набував прозорості, мовби він не бачив нічого ближче за сузір'я семи алмазів. З роками ця дивність, незрозуміла в чотирирічній дитині, безслідно зникла. Можливо, аби знову повернутися до нього на схилі літ, коли людині властиво спрямовувати свої помисли до зірок. Розказуючи про надзвичайну любов його до сонця, любов, що межувала з обожнюванням, що, будучи немовлям, він уже вмів дивитися на сонце, не мружачи очі, відкритим поглядом, не засліплюючись сонячними проміннями, властивість притамана з усіх земнородних тільки орлу. Із малими світу цього, тобто із звірами, птахами, Різними жучками і комашками він перебував у незмінній дружбі. Шермамеду було дивно бачити, як маленький насередін спокійно бере з гілки будь-якого джмеля і пильно його роздивляється. А тостий, волохатий джміль так само спокійно чекає, коли його відпустять, і навіть не намагається оборонятися своїм страшним жалом. Птахи й зовсім не боялися хлопчика – Одного разу він, приставивши до стіни драбину, півдня допомагав ластівкам ліпити кубла під дахом. І ластівки охоче приймали його допомогу. Той, хто знає, наскільки ці жваві пташки ревниві до своїх кубел, зуміє, як слід оцінити, всю дивовижність такого випадку. Коли в кублі вивелися пташенята і підросли, настав час вчитися їм літати, Маленький насередін вельми вдало допомагав крилатим батькам у навчанні дітей, підбираючи невмілих, що впали на землю, і підкидаючи їх вгору. У віддаленому кутку саду під корінням старої абрикоси жив його великий приятель – їжак, якому він вранці носив молоко в черепку. Були в його також і знайомі з-поміж мишей. Якось ідучи з шермамедом старим цвинтарем, маленький на середині, зійшовши зі стежки у бур'яни, босою ногою наступив на змію. Вона зашипіла і митю обвилася навколо його ноги аж до коліна. Шермамед похолодів від жаху, а хлопчик спокійно підняв ногу, і змія розвила свої слизькі кільця і поповзла, не вжаливши його. Але, шеплячи, вельми сердито, бо хвіст у неї був все ж таки віддавлений. У такій же добрій злагоді жив він із усіма іншими чотироногими, а також тими, що повзали та літали за винятком одних комарів. Ці мерзенні істоти, породжені гнильним подихом болотяних дияволів, не бажали визнавати його за свого і мучили нещадно до сліз. Він жив у спорідненості з усім величезним довколишнім світом, завжди відчуваючи свою з ним нероздільність, нібито усвідомлюючи, що ефір, з якого складається все у світі, єдиний і безпреревно переливається, і жодна частинка його не належить нікому постійно. Від сонця переходить вона до джмеля, від джмеля до хмари, від хмари до вітру чи води, від води до птаха, від птаха до людини, щоб потім від людини поринути далі у свій довічний кроворот». Ось чому так легко було маленькому насередінові розуміти і чмеля, і вітер, і сонце, і ластівку. Він сам був усіма ними потроху. Велике благо злетяє світом, яке дається тільки мудрецям та й то лише під старість, як вищий вінець їхньої праці і зусиль. Йому, обраному синові життя, було дано це від народження. Що стосується його однолітків, молочних братів із гончарної слободи, то його ставлення до них було незмінно доброзичливим, хоча він дуже рано почав помічати недосконалість людської природи. Однак, хоча на середі умів бути поблажливим, не вимагаючи від людей, щоб вони уподібнювались ангелам, бо знав, що це неможливо. Багато років потому, уже дорослий, він знайшов у книзі багатомудрого Ібрагіма Ібн Хаттаба таке міркування. Але сама недосконалість людської природи така, що незаперечно свідчить про вище місце людини серед інших істот, бо тільки їй, єдині із живих, надана можливість удосконалення. Саме слово «недосконало», застосовано до неї, уже містить у собі визнання за нею здатності і можливості до сходження. Прочитавши це, на середин вигукнув істина правда» Я завжди так думав. Але поквапимося повернутися до розповіді про його дитинство. Хоча Насрідін проявляв великі здібності в торгівлі. У вісім років він самостійно торгував горщиками. Шермаме цілком довіряв йому і в спекотні години базару спокійно відпочивав у якійсь чайхані. Торгівля у насредина йшла жваво. Жодного разу старий не мав нагоди пошкодувати про свою довіру. Коли одного разу хлопчик залишився в лавці один, підійшов купець, вибрав маленький горщик, щоб купити в нього меду. Поглянувши на величезні, вишикувані в ряд танури, кожен з яких був двічі більше продавця, купець сказав: "Горщики великі, продавець маленький". Насрідін миттю перетворивши ці слова на перший рядок двовірша, своєю відповіддю замкнув його. «Покупець великий, а купує потихеньку». Здивований, захоплений такою летючою дотепністю, купець, який сам складав на дозвіллі вірші і розумівся на цій справі, купив у хлопчика ще п'ять горщиків і, не торгуючись, щедро заплатив. Проводжаючи купця, насередін вимовив другий двовірш. «Не срібні ці горщики, з глини простої, Та смак зберігатимуть кращих напоїв». Це викликало у купця ще більше захоплення. Купцеві було неліньки записати обидва двовірші, Завдяки чому вони і дійшли до нас. Насередін був істинним сином базару, Гомір, гармидер, тиснява, ніколи не стомлювали його. Він міг цілими днями купатися в цьому невичерпному і галасливому потоці. На базарії трапився з ним один випадок, який допоміг йому пізнати власне серце і розум. Якось пополудні забрів він на стару верблюжу площу. Був час затища. Продавці й покупці перечікували спеку. Довкола лежало багато верблюдів, які насичували спекотне нерухоме повітря їдким запахом свого поту. Маленький насередін, аніскільки не побоюючись верблюдів, перетнув площу, то зовсім ховаючись у жовтопахучих, застиглих хвилях верблюжих горбів, то випирнаючи з них своєю оксамитовою тюбетейкою з червоною китечкою. Напівсонна площа не могла нічим порадувати його. Він спробував дратувати одного верблюда, але й той, розморений спекою, подивився байдуже і відвернувся, не бажаючи плюватись. Подумавши, маленький насередин попростував до Томерланового мосту, де з чуток розташувалися приїжджі канатохідці. Проходячи повз великий караван-сарай, він зупинився, почувши за рогом крики, виск і сміх. Зрадівши серцем, він поспішив, звичайно, туди. Він побачив юрбу базарний хлопчиськ, своїх однолітків, які з захопленням давалися до жорстокої забави. Біля стіни караван-сараю край дороги просто на пригріві сиділа вбога стара, циганка, з племені люлі, до якого ставляться з особливим презирством. А хлопчиська з реготом і кривлянням дражнили її, викрикуючи різні образливі прізвиська і кидаючи в неї грудочки сухої землі. Стараця була надзвичайно потворна і огидна на вигляд. На її непокритій голові місцями біліли пролисини, у роті за синіми в'ялими губами. Старчали жовті ікла. Ніс був гачком і сизий. Повіки хворі, червоні, позбавлені вій. Очі круглі, злі. До того ж на колінах вона тримала такого ж жогидного, який вона сама облізлого від старості чорного кота. Одне слово – справжня відьма. Із тих, що, як дехто вважає, Викрадають маленьких дітей, щоб напитися їхньої крові. Маленький насередін не забарився пристати до загальної забави. Крещав, верещав, гарчав, гавкав по-собачому, стрибав, висунувши язика на одній нозі, на випередки з іншими. Стара сварилась, погрожуючи жилавим кулаком, кіт фиркав, вигинав спину, все це було дуже смішно, і хлопчаки заходилися від реготу. Нарешті стара набридла їм, до того ж біля Тамерланового мосту чекали їх інші розваги. Вони побігли до мосту, куди й прибули вчасно, якраз до початку виступу канатохідців. Про стару та її кота хлопчаки миттєво забули. Та як би вони могли пам'ятати, коли їхні вуха відразу наповнилися привабливим гуркотом великих і малих барабанів, виском сопілок і ревом труб, а очі – блаженним спогляданням канатохійців, що розгулювали в небі із своїми жардинами. Тільки раз у пам'яті маленького насередіна смутною тінню промайнула ця стара. Промайнула і зникла, але якось дивно зачепивши за серце, не би залишивши на ньому подряпину. Блаженство тривало цілий день – Додому на середін повернувся іншою дорогою, і старою більше не бачив. Але розказуючи Шермамедові про свій день, пригадав її і затнувся. Що ж ти? – запитав Шермамед. – Ще я бачив одну стару, люлі, жебрачку, – відповів на середін. – У неї чорний кіт, а потім ми пішли до Тамарланового мосту. Він не сказав прямої брехні, але не сказав і правди. Це була напівправда, тобто найгірша брехня. І знову щось дряпнуло його по серцю. І з тим він і ліг спати. Стомлений денною митушнею, він звечора міцно заснув. Опівночі його розбудив страшний сон. Базарна стара, вишкірившись, ловила його, хапала, тягла кудись, де фиркав і вигинав спину великий чорний кіт, поблизькуючи вогненими очима. Цей сон навіяв хлопчикові тугу і якесь ниюче томління. Прислухаючись до зітхані хропіння Шермамеда, він відчував безперевне, дедалі сильніше дряпання всередині. неначе старий кіт заліз до нього в груди і надумався точити кіхті об його серце. Так вперше почув він голос совісті і дізнався, що носить у собі незримі таємні терези, на яких неухильно зважується кожна кропинка, скоєного ним зла. І хитання цих терезів дуже болісне.